morgen og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 30. november, og her til morgen starter vi hos Mærsk, der dropper blockchain-platformen TradeLens. Vi skal også runde medicinalsektoren, som deres strateger peger på, at der kan være gode muligheder i. Og så skal det handle om chefen for den amerikanske centralbank, der senere i dag vil holde en tale, som flere holder øje med. Vi slutter af med chefen for den internationale valutafond, der opfordrer Kina til at stoppe de store nedlukninger. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Laura Nærkær Seligman. AP Møller Mærsk dropper at videreudvikle den digitale platform Tradelands, der er blevet til i et samarbejde med IBM. Platformen skal efter planen lukke ved udgangen af første kvartal næste år, og de første skridt bliver taget fra i dag. Det sker som en konsekvens af manglende opbakning, der også har ramt de finansielle mål for platformen. Det fremgår af en meddelelse fra Mærst ifølge MarketWire. I meddelelsen siger Rotem Hersko, chef for Business Platforms hos AP Møller Mærsk. Tradelands bestiftede med en vision om at tage et stort skridt i digitaliseringen af den globale forsyningskæde og som en åben og neutral industriplatform. Desværre er det sådan, at selvom vi succesfuldt har udviklet en brugbar platform, så er behovet for et fuldt globalt industrisamarbejde desværre ikke blevet opnået. Maersk vil dog fortsat arbejde for at digitalisere de globale forsyningskæder gennem andre løsninger, skriver selskabet i meddelesen. Nu skal vi tage et lille kig på medicinalsektoren. For hvis du overvejer at købe aktier, bør du nemlig lede i lige præcis den del af aktiemarkedet, lyder det fra Nordea. Det kan være en fordel at købe sundhedsaktier hen over vinteren, vurderes Nordeas senior investeringsstrateg Simon Christiansen. Det er en del af aktiemarkedet, hvor man finder selskaber som Johnson Johnson, Eli Lilly, Pfizer og Novo Nordisk. Det er også en del af aktiemarkedet, som den nordiske storbank har en overvægt anbefaling på. Banken mener med andre ord, at sundhedsaktierne gerne må fylde mere end normalt i porteføljen. Når du investerer i sundhedssektoren, køber du dig ind i en defensivt light-sektor, lyder begrundelsen. Det er en fordel, fordi der er så stor usikkerhed om, hvor økonomien og aktiemarkedet er på vej hen. Sundhedsaktierne kan være med til at beskytte din portefølje mod den usikkerhed, forklarer Simon Christiansen. Så skal vi et smut til USA, hvor... Onsdag bliver blikket nemlig rettet mod den øverste chef for Federal Reserve, Jeremy Powell, når han taler på en konference om arbejdsmarkedet arrangeret af Brookings Institution. Her vil investorerne ifølge Reuters holde særligt øje med indikationer på, hvornår Federal Reserve forventer at skrue ned for hastigheden i sine aggressive rentestigninger. Spændingen op til talen fik tirsdag de amerikanske renter til at stige. Federal Reserves renteudvalg mødes næste gang i midten af december, hvor markedet venter en stigning på 50 basispoint, mens de seneste møder har udmændtet sig i stigninger på 75 basispoint. Kina skal bevæge sig væk fra store nedlukninger, der fortsat er et vigtigt redskab i landets strategi om nul-tolerance over for coronasmitte. Det er budskabet fra Kristalina Giojiva, der er chef for den internationale valutafond i et interview med nyhedsbyrået AP ifølge MarketWire. Efter flere dage med massive protester i Kina, hvor landets befolkning er gået på gaden for at demonstrere mod nedløbningerne, opfordrer hun til at rekalibrere strategien. Den hårde linje, der har til formål at undgå smittespredning, går både ud over befolkningen og landets økonomi, lyder det for IMF-chefen. Hun siger, ser en nødvendighed for at bevæge sig væk fra massive nedlukninger og i stedet være mere målrettet i sine restriktioner. Sådan, så det bliver muligt at begrænse smitten, uden at det får en signifikant økonomisk betydning. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid følge nyhederne for joinvestor.dk i løbet af dagen og høre mere på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.